Дорогоцінного дитяточка, сумнівне задоволення від засмагання на твердих лежаках міського пляжу, де під самий ніс тобі то ось пхав, то розпатлано голову в солом'яному бралі, то ще не виполаскано в морі смердючу ногу, то без усякого перепрошую переступав через тебе, мов через безсловесну колоду, стаючи в чергу до моря в якому плавати не видавалося можливим, поза як концентрація людей на одному квадратному метрі була приблизно такою, як в тролейбусі у годину пік. Бідолашне Ялтинське море тужно терпляче зітхало, вдавившись тисячами людських істот, які всі одночасно прагнули спізнати прохолоди в його лоні. Ледве проштовхуючись поміж тлущем животів і сідниць, випльовувало кольорові гумові м'ячі, над надувні матраци, виштовхувало хвилькою під дубку на берег голозадих дітлахів, які, немов медузи, мокли до синіх губ на мілені. Працювало морем а людські істоти, ледь засмагнувши і набравши на шкіру морської солі, від'їздили домів. Натомість нові, свіженькі, біленькі з самого ранку займали місця на лежаках і знову, знову, знову мокли-сохли, мокли-сохли, мокли-сохли. Тисячі пар струнких і засмаглих, тонких і білих, мускулястих і корщавих, волохатих і гладенько поголених, рівних і вигнутих у всіляких спосіб ніг, топтали щоденно прибережно гальку і обережно пробували кінчиками пальців воду, тепла чи не дуже. Сильніші й сміливіші, уздрівши вільний фарватер, стрибали з розгону, долали кілька метрів прибережної мілини, розганяючи на усебіч скупаних у бризках дебелих неплавучих тітоньок, і випливали на безмежний простір, під тільки джайкам, рибам, дельфінам і щасливцям, що опанували вмінням триматися на воді. Греки колись у давнину про повних невігласів казали: "Нетяма він не вміє ні читати, ні плавати". У нашій сухопутній, здебільшого державі цей аристократичний вид спорту був підвладний небагатьом. Поодинокі щасливці Енергійно місили руками і ногами воду, міряючи вздовж і упоперек зону до буйків. А зовсім уже екзотично налаштовані одягали маски та ласти і осирали небагату прибережну флору і фауну. Та бачили вони переважно крабів, які, уздрівши диваків із скляними очима, крутили собі клешнею біля скроні. «Що ви тут хочете побачити? Водорості? Рибу? Так ви топтали ж?» Отож Софія чи не вперше бачила безмежжя тихого, спокійного зранку водяного безміру і вигнутий луком берег аж до самої Євпаторії. Дівчата й хлопці, розмістившись купками, роздяглися на пісочку догори білими животами і донизу чорними спинами, вирівнювати засмагу і додивлятися ранкові сни. Софія роздивилася, в який бік падає тінь, розтилила ковдру і вляглася, сотуючи всім тілом тишу, сонце. І блаженство спокою. Поруч влаштувався Максим, йому не лежалося. Навіть отут, на пляжі, він щось майстрував, позабивав у пісок якісь кілочки, натягав простирадло.